Ami segítségünk és ami ünneplő lelkünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békessünk Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el, kedves testvérek, a mi Isten tiszteletünket elénekelvén a 185. számú éneket. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Látunk tégedet, hatalmas Isten, felséges Úr, azért a dicsőséges és hatalmas hírért, amelyik végig zeng most ezen a világon, hogy Jézus föltámadott. Köszönjük néked, Urunk, hogy mi is ezért gyülekezhettünk itten most össze, megemlékezni erről a csodáról, félelemmel és rettegéssel, nézni végig újból a feltámadásnak a boldog valóságát. Köszönjük néked, Urunk, hogy a mi hitünkkel olyan Jézust ölelhetünk körül, aki meghalt és feltámadott. És köszönjük, Urunk, hogy ez a bizonyosság az alapja, ami egyházunknak, a te egyházadnak, az egész földkerekségén kezdettől fogva, mind és mind az idők végezetéig. Köszönjük, Urunk, hogy ez a bizonyosság adott erőt a te apostolaidnak arra, hogy a nagypénteki levertség után mégis megújult hittel, hirdethették el szerte a világon mindenfelé, hogy Jézus föltámadott. Köszönjük, urunk, hogy ez a bizonyosság volt az ereje annak, hogy Saulból pálapostol le, és ez a bizonyosság hadd legyen, urunk az ereje annak is, hogy a mi életünkben is megtörténik a változás. Szomorú és lezert emberekből, húsvéti hitű emberekké hadd váljunk. Abban a nagy boldog örvendezésben, hogy Jézus él, hogy élő megváltunk van, és hiszikrünk, hogy most is itt vagy, és kérünk is, hogy had váljék nyilvánvalóvá a te jelenléted, minnyájunk számára a te ígédben és a te szent lelked által. Könyörülj meg rajtunk, áld meg Isten tiszteletünket, mindazokkal együtt, akik az egész földkerekségén, minden létező nyelven téged hirdetnek, téged áldanak ezen a mai napon. Érünk, hallgasd meg imádságunkat, Jézus Krisztus, élő megváltó, a te nagy nevedért. Amen. Úrünk, készen állunk a te husvéti evangéliumot hirdetésére, hallgatására és befogadására. Könyörgünk, tégy bennünket igazán husvéti hitű emberekké, és adnékünk a te szent ígét hirdettetése által azt a bizonyosságot, a feltámadott Jézust illetően, amelynek alapján mi is azoknak a sorába állhatunk, akik boldogan tesznek bizonyságot róla, hogy nékem is megjelent. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szeretném most hirdetni testvérek, írva található a zsidókhoz írott levél második részének a 14. és 15. verseiben a következőképpen. Mivel mi testből és vérből valók vagyunk, Jézus is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudulik az ördöget és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben ragok voltak eddig a Szent Ége. Kedves testvéreim, 2000 esztendővel ezelőtt egy hihetetlen eseménynek a híre kapott szárnyra Öreg Földünknek az egyik fontján Jeruzsálemben és Terjed el azóta az egész világon. Az, hogy Jézus föltámadt, Az, hogy valaki, aki keresztre feszítve elvérezett. Akit megöltek. Aki valóságosan meghalt. Akit annak renge módja szerint el is temettek. És akit a hozzátartozói keserves szomorúsággal elgyászoltak és akit az akkori társadalom már egyszerűen leírt az élőknek a sorából, feltámadott. Valóságosan és ténylegesen feltámadott a halálból. Ez a legnagyobb hír ma is, ami a legtöbb embernek a szívét megdobogtatja, éppen ezen a mai napon is. Rádióknak a hangszórójából, Újságoknak a hasábjairól, templomoknak a szószékeiről, különböző embereknek az ajkáról hangzik újra tovább, talán éppen ebben az órában is, minden létező emberi nyelven, minden ellenkező híresztelés dacára is a nagy husvéti örömhír, hogy Jézus feltámadott. Testvérek, ez a hír sok más egyéb mellett egy olyan egyetemes emberi problémára ad megoldást, ami mindenki számára egyformán aktuális, mégpedig a haláltól való félelemre. Jézus feltámadása azoknak a számára igazán örömhír, akik az íge szavai szerint a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Tehát akkor kivétel nélkül minden földön élő ember számára. Mert nincs ezen a világon még egy valami, ami az emberiségnek a teljességét, a sok különbözőség ellenére is, ami van faji, népi, nyelvi, kulturális tekintetben az emberek között Annyira összetartozóvá tenni, mint éppen a haláltól való félelem. Örök sorsa elkerülhetetlen végzete minden embernek, hogy meg kell halnia. E tekintetben azután igazán nincsen előnye senkinek a másikkal szemben. Itt aztán igazán semmi különbség nincs az egyik ember meg a másik ember között. Királynál és Oldúsnál, Isten hívőnél és Isten tagadónál, az élet homokórájának a kimért készlete egyaránt titokzatos gyorsasággal és rendszerességgel fut le, úgy, hogy a végén nem marad egyéb, mint egy nagy ásító üresség. Orvos, gyári munkás, lelkipásztor, paraszt, életének a gyertyája egyaránt gyorsan leég egyszer. Hacsak már egy hirtelen támad szél előbb nem holtja. Őszhajú aggastyán és ártatlan kicsin gyermek sírjánál ugyanaz a temetői harang kondul mindig. Sok szép virágot, amelyik ma még talán virul és boldogan él, holnap talán már a halál paszája sújtja. Akármilyen szép vagy akármilyen csúnya az élet, pontosan úgy van, Ahogyan a 90. Zsoltár írója mondja, <coughs> gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. <coughs> Bizony testvérek, <coughs> minden ránk este ledő éjszaka nagy figyelmeztetés az életünk közelgő estényére. És minden egyes betegség már előhírnöke a végső nagy betegségnek. A halálnak. És minden öreg ráncos arc és megtört szempár arról beszél, hogy a fiatal test szépsége és ereje, amelyikben olyan nagyon sokan bíznak és olyan sokan büszkékre jár, bizony nem tart örökké. Nagyvárosi tenetőknek a beláthatatlan hosszúságú sír trombjai is, azoknak a vonulata mind-mind arra figyelmeztetnek bennünket, hogy nincsen itt maradandó városunk. Valóban az egész lépünk a halál által szakadatlanul megkérdőjelezett élet, mint egy ügyes sakjátékos amelyik már sakkot kapott, és most minden lehetőt elkövet, hogy kivédje magát, <kül> bábukat áldoz föl, helyezkedik, visszalép, támad, csak hogy elkerülje a mattot. Valahogy így erőlködik a haláltok sakkban tartott ember minden lehető módon kivédeni veszélyes ellenfelének a támadását, és végül mégis mindenki elveszi a játszmát, és megkapja a mattot tőle. Tehát, ha akarunk is gondolni rejá, akkor is pontosan úgy igaz, ahogyan ígénk mondja, a haláltól való félelem miatt egész életünkben rabok vagyunk hogy mennyire így van, testvérek, mutatja többek között az a sok mindenféle menekülési manőver is, amelyikkel az ember mindig megpróbálta, és mai napig is mindig igyekszik a halálnak a reászegződő tekintetét valami módon elkerülni. Mindig újabb és újabb gyógyszereket, injekciókat, pasztillákat gyártanak a legmodernebb laboratóriumokban, hogy lehessen védeni az emberi élet egészségét és hosszúságát. És talán sikerül is lassítani vele a homokóra szemecskéinek a lepergését, de megállítani soha. A haláltól való félelem az oka annak is, hogy mindig voltak emberek. És még ebben a mai modern korban is vannak emberek, akik a legbabonásabb elképzelésekkel próbálják szépíteni a halálnak a problémáját. Akik például az úgynevezett lélekvándorlásnak a hitébe menekülnek. Abba a tanításba, amelyiket az amelyik az ógörög filozófiától a spiritizmuson keresztül a modern antropozófiái a legfantasztikusabb elképzelésekkel igyekszik valami megnyugtató magyarázatot találni a halál problémájára. Mint hogyha a lefolyt homokórát egy titokzatos kéz mindig újra megfordítaná. Mint hogyha minden, ami elmúlik, mindig újra kezdődnék, mintha minden, ami meghal, mindig újra kivirulna. De az élet estéjén mégis mindig föltámad a nagy kétkedő kérdés, a nagy riasztó kérdés. Honnan meríthetünk teljes és hiteles bizonyosságot arra nézve, hogy megismétlődik a játék, amelyiknek az utolsó felvonása után legördült a függöny. Hogy a folyó csak ugyan visszatér a forrásához, ahonnét ered. Testvérek, hadd mondjam el nektek, ismertem spiritistákat, ismertem antropozófusokat, akik az életüknek az utolsó órájában a haláltól való félelem miatt rendkívül nyomorult rapságban érezték magukat. A haláltól való félelem az alapja annak a materiális megnyugtatási elméletnek is, hogy a lélek tulajdonképpen nem egyéb, mint az agyvelő kifejlődésének a produktuma. Mint ahogyan az izomtevékenység nem egyéb, mint az izomzat kifejlődésének a produktuma. És hogyha ez az anyagi szerkezet szétesik, vele együtt megszűnik a lelkiség is, mint ahogyan kialszik a lámpa, ha elfogyott az olaj. És ez jó is így, mondják, mert ezzel együtt az egész múlt örökre eltemetődik. Nem kéri számon senki, amit az életnek a színpadán rosszul játszottunk. Aludni, csak aludni, és soha fel nem ébredni többé. Ez a jó. De vajon ez a gondolat igazán fölszabadít valakit a haláltól való félelem alól? Hát, ha mégis föl kell egyszer ébredni. És hát, ha mégis megmarad az énünk valamilyen felelősségre, vonásra. Valaki egyszer azt mondotta nékem, kérem, én az elmúlásnak a dolgain egyáltalán nem elmélkedem. A test visszatér a porba, a földbe, amelyikből vétetett. A lélek pedig tovább él a történelemben, vagy a gyermekeimben az utódaimban. Nos de hát, igazán megnyugtató ez a gondolat. Ténylegesen felszabadít ez valakit a haláltól való félelem rapságából. Bele lehet ebbe majd kapaszkodni akkor, amikor elérkezik az az utolsó óra. Bizony testvérek, mindez csak vergődő emberi próbálkozás. És semmit nem változtat azon a tényen, hogy a haláltól való félelem miatt teljes életünkben rabok vagyunk. Mert a halál sokkal keményebb, sokkal kegyetlenebb valóság, semhogy szép lelkű, vagy optimista magyarázatokkal, vagy pláne egyszerű tagadással el lehetne intézni. Jobb és a Zsoltárok, Pál Apostol és a prédikátor Salamon, Bach zenéje és Dürer képei, meg a saját lelkiismeretünk is, mind-mind arról beszél, hogy a halál valami rettentő ítélet rajtunk. Méghozzá olyan ítélet, amelyik nem csak a testet sújtja, hanem amelyiknek a gyötrelmébe, a lelkünknek is, tehát az énünknek, a lényünknek, az egyéniségünknek minden önbizalma, vélt gazdagsága és beképzelt nagysága menthetetlenül alámerül. Nézzétek, ha maga Jézus olyan vért verejtékezve gyötrődött, olyan szorú lélekkel vergődött, amikor a halál tusáját vívta ott a Gecsemáni kertjében, akkor mindent halál szépítő magyarázat csak hamis önáltatás. Mi hát a fullánkja, mi az ereje a halálnak? Isten szava szerint a bűn. Hiszen az egész életünk egy szakadatlan lázadás, egy szakadatlan ellenkezés az Isten akaratával szemben. És hogy mennyire az, azt majd épp az utolsó pillanatainkban fogjuk a maga teljes súlyával érezni a lelkünkben. Ezért vagyunk halálos ítélet alatt. Mivel Ádám Nemet mondott, és a mindenkori Ádám mindig újra nemet mond az Isten rendjére, ezért nehezedik rejá az Isteni nem a sorsunkra. A bűn akciója, amelyik életet akar rabolni önmagának, váltja ki az Isteni reakciót a halálban. Úgy mondja ezt Pálapostól, hogy a bűn zsoldja a halál. Ezért olyan rettenetes, ezért olyan ijesztő, és ezért olyan gyötrelemes valóság a halál. De éppen ezért olyan örvendetes, nagyszerű és felséges tény a Krisztus föltámadása is, Hallottátok, azt olvastam az ígében, hogy ő is hasonlóvá lett a mi testünkhöz és vérünkhöz, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnék az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Tehát Jézus is. Éppen olyan testből és vérből való emberként járt itt ezen a földön, mint akármelyikben, de azzal a nagy különbséggel, hogy ő benne nem volt bűn. Hiányzott belőle minden lázadás, nem volt benne semmi ellenkezés az Isten akaratával szemben, semmi nem hanem csak egy abszolút igen, tökéletes engedelmesség, teljes tisztaság és szentség, hiszen ő benne az Isten jósága és az Isten szeretete öltött testet közöttük. És amikor mégis meghalt, ezzel a halállal nem a saját bűneiért lakolt, nem az ő maga bűnének a zsoldja fizettetett meg néki, tehát nem is maradhatott örökre zsákmánya a halálnak. Ennek az ártatlan életnek a halála törte meg éppen a halálnak a hatalmát. És ezt a halálon aratott győzelmet hirdeti a nagy boldog husvéti hír, hogy Jézus föltámadott, szétfeszítette a halált, áttörte, utat vágott rajta keresztül az örök élet felé. Testvérek én ezt a csodát nem tudom, de nem is akarom magyarázni. Egyszerűen csak tovább akarom adni a boldog örömhír, hogy Jézus megoldotta a halál problémáját, azáltal, hogy fölibe kerekedett annak, azáltal, hogy legyőzte azt. És akárhogyan hogyan magyarázzuk is ezt a titokzatos hírt, egyet feltétlen bizonyossággal megtudhatunk belőle, azt, hogy többé nem a halálé az utolsó szó az életünk fölött, hanem a feltámadott és az élő Jézusé. Az, hogy nem a halál az életünknek az végső valósága, hanem a feltámadás. A halál nem az feltámadása alapján, a halál ellenére is reménykedhetünk az örök életben. Egy új, egy maradandó halálnál is erősebb Istennel való közösségben, mert Jézus azokat, akik igazán rábízták magukat, a halálon keresztül is vonja maga után, és részelteti a feltámadásban. Tegnap előtt ültem éppen egy haldokló asszonynak az szélén. Beszélgettünk, ő már nem igen tudott beszélni, alig volt néki hangja. Én mondottam néki, azt mondottam, azt az életközösséget, amelyik egy hívő ember és Jézus között létesült hit által még a halál sem tudja megtörni többé. A halál után ugyanaz a Jézus várja majd, aki itt meghalt a Golgotán. És amikor ezt mondottam, ez az asszony elmosolyodott. De abban a mosolyban már az örök életnek a terülje, boldogsága és békessége ragyogott. Testvér, hadd kérdessem, hogy tégedet is, meg engemet is, és minnyájunkat. Ugyanaz a Jézus vár ott túl, a maga teljes isteni dicsőségében, akit a halálon innen elfogadtál, vagy elvetettél, vallottál vagy megtagadtál, szolgáltál, vagy elhagytál. Jézus föltámadott. Ez az egyetlen, ami a haláltól való félelem rabságából megszabadíthat és ez nem filozófiai elmélet, és ez nem emberi kitalálás, és ez nem hamis önáltatás, hanem történelmi tény. Olyan valóság, ami a földi idő és térnek egy pontján valóságosan megtörtént. Ebbe belekapaszkodhatsz majd bátran, bizalommal, hitelesen, a lelkednek a karjával, a hiteddel. És akkor majd úgy tekinthetsz az életednek a végére, mint a tékozló fiú hazatérése alkalmával az édesatyai háznak a megnyílt apujára. És ez azért is olyan kimondhatatlanul nagy dolog, kedves testvérek, mert az egész földi élet tele van olyan rémekkel, olyan talányokkal, olyan érthetetlen és értelmetlen eseményekkel, amelyekbe az örök életnek a hite nélkül bele lehet zavarodni. Az egész halálon inneni élet és csupa-csupa zűrzavar a halálunk túli életnek a bizonyossága nélkül, és aki elveszítette a hitét az örök életben, az rendszerint elveszíti a hitét ebben az evilági életben is. Hiányzik az egyensúlya, fölborul a számára minden. Mert az örökkévalótól való elfordulás rendszerint maga után vonja az ideig valóhoz, a hiába valóhoz, a mulandóhoz való helytelen odafordulást és hamis viszonyulást. Aki lélekben nem érzi magát, oda tartozónak abba a láthatatlan világba. Annak a számára, kedves testvérek, ez a látható világ is ideget az rendszerint nem találja meg a helyét ebben a látható világban sem. Jézus, amikor fölszabadít bennünket a haláltól való félelemnek a rabságából, akkor nem csak arra ad erőt, hogy majd egyszer fölszabadultan tudjunk meghalni, hanem különösen arra is, hogy igazán fölszabadultan tudjunk élni, hiszen akkor is lehet valaki halott, ha él, élő halott. Ilyen is van. Beszél, mozog, cselekszik, és mégis halott. <kül> nem érezted még soha, minthogyha halott lenne a kezed, képtelen egy szerető mozdulatra, egy símogatásra nem tud adni. Vagy mintha halott lenne a szíved, Mintha kihalt volna belőle minden lelkesedés, minden jóság és öröm nem tud megbocsátani, nem tud felejteni, tele van reménytelenséggel, és az élet hiába valóságának az érzésével, te sok ilyen halott szívű ember jár közöttünk madapság, vagy mint hogyha halott lenne a szemed, nem képes meglátni, mi fáj, mi hiányzik az élettársadnak, az édesanyádnak, annak, aki a legközelebb áll hozzá. Nos, testvérek, hadd hirdessen az ilyen élő halottak számára is. Jézus föltámadott. Meg tudja szabadítani azokat is a halálból, akik erkölcsi halálban vannak, vagy akik a haragnak, vagy valamilyen félelemnek, vagy valamilyen vesztettségnek a halálában raboskodnak, mert Jézus feltámadása nem csak olyan csoda, ami egyszer valamikor ővele régen megtörtént, hanem egy folyamat, amely ővele elkezdődött, és folytatódik azokban, akik őhozzá tartoznak akik őbelé kapaszkodnak, úgyhogy az élő halottak is újra élethetnek. Jézus az ő benne hívőt olyan emberré formálja, akiben a halálnak az erőjét már legyőzi a feltámadás. Mert hinni a feltámadott Jézusban azt jelenti, belépni Isten világának különös erőket adó dimenziójába, oda, ahol Jézus az Úr, még a halál fölött is. És akkor egy ilyen husvéti hittel majd fogod bírni tovább az életet, ha akármilyen nehéz is az a kereszt, amit hordoznod kell. És akkor majd kezdesz tudni megbocsátani, új célokért küzdeni, jót tenni, szeretni, szolgálni, kísértések ellen, ellenállni. És akkor majd képes leszel még egy atomhaláltól való félelem miatt rakságban szenvedő világnak is a békés élet új reménységét nyújtani, és azt eredményesen szolgálni. Mert Jézus azért támadott föl, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben voltak. Befejezésül csak egyetlen mondatát hadd ismételjem Jézusnak, amit nagyon sokan ismertek.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 a halálból az életbe induljunk hát el rajta. Amen. Valóban kérünk téged, Udunk, segíts bennünket abban, hogy a te feltámadásodnak az ereje átjárja a mi tagjainkat teljesen arról, és a mi életünk nagyon sokszor bizonysága annak, hogy te valóban feltámadtál a halálból hogy Te valóban legyőzted a halált. És a mi számunkra is biadalt arattál, ott azon a husvét reggele, ami életünk sokszor olyan elesett, olyan szomorú, olyan reményvesztett, olyan halálban vergődő életulunk, mint hogyha nem is élő megváltunk lenne. Mintha husvét előtt járnánk még lélekben, és nem is hallottuk volna, a felséges és boldog öröm hír, hogy Jézus feltámadott. Ami gyászunk olyan rettentő, leverő tud lenni, ami szomorúságunk annyira ránk tud telepedni, mint hogyha nem is hinnénk abban, hogy megnyílt a halálon át az út az örök élet felé. Ó, Urunk, ezért könyörgünk, hogy most állj mellénk, élő, megváltó, drága Jézus. Érincsd meg a lelkünket, szólíts meg bennünket, mint ott, annak idején Arimatiai Józsefnek a kerkében néven szólítottad a keserkő Máriát. szólíts néven, hadd halljuk a te szavadat. az élő megváltónak, az élő szavát, <kül> hogy új életre támadjunk tőle. Hogy valóban megérezzük, azt tudunk, hogy hinni te benned egy olyan életközösség, amelyiket még a halál sem szakíteltődik. Hadd köszönjük meg néked azt a boldog reménységet, hogy ott túl a halálunk, te vársz bennünket, aki itt meghaltál a golgotán érettünk. Hogy ott is te vagy az Úr, akit itt Urunknak és megváltunknak a vallunk, és kérünk, réseltes bennünket földi életünk tovább folytatásához is, a te feltámadásodnak az erejében. hogy megújult hittel, megújult erővel folytathassuk tovább ami mi feladatainkat ebben a földi világban. Élhessük a Krisztusi életet az emberek között. Ne legyen halott a szívünk, meg a kezünk, meg a lábunk, meg a szemünk. Támasz bennünket új életre, Könyörgünk a te népedért, amit gyülekezetünkért Kicsinyekért, nagyokért, konfirmándusokért, fiatalokért, öregekért, a halál szélén állókért, a betegekért, mindenféle nyomorúságban lévőkért. Köszönjük, hogy mindenki számára van vigasztaló szabad. Mindenkinek a problémájára van megoldások. Kérjük ezt! A számukra is. Amen.